Стенлі Гарднер, Долина маленьких страхів. Про пустелю можна сказати достоменно лише одне щойно відчуєш її або полюбиш назавжди, або зненавидиш. І якщо зненавидиш, ця ненависть живитиметься страхом. Люди, що добре знають пустелю. Твердять, ніби з часом твоє ставлення до неї не зміниться, хоч би як довго ти там жив. Але це не так. Я знаю випадок, коли це правило не спрацювало. Пустелю важко збагнути, тож немає ані меж, ані заборон, коли живеш у пустелі. Я знаю історію чоловіка, який носив собачий нашийник і жив у долині маленьких страхів. Та повністю цю історію знають одиниці. Про нашийник, звісно, чули майже всі. Він завжди наглухо застібав сорочку, щоб ніхто не побачив, що під нею. Але кілька разів забувався і розстібав верхній гудзик, і люди помічали шкіряний нашийник зі срібною табличкою на звороті якої було ім'я. Весь укритий блискучими металевими заклепками. Після цього новина розлетілася пустелею так, як там зазвичай і ширяться новини. Тихий шепіт прокрадався з місця на місце з неймовірною швидкістю. Пустеля – це взагалі земля шепоту. Вітер несе піщинки просторами, швиряє їх на всі біч і тіше листять, б'ючись об стовбури кактусів. І, здається, ніби хтось поряд шепоче – а коли вітер дущеє, пішинки шелестять, тручись одна об одну. І це найдивніше шепотіння в світі. Пісок говорить із піском. Я багато ночей провів у пустелі, лежачи під ковдрою і дослухаючись до шепоту піску. Часом навіть здається, що можна розчути якісь слова. Якось перед сном я почув ціле речення – Воно виникло в голові, ніби хтось прошепотів мені на вухо. Але поряд нікого не було. Тільки пісок розмовляв із піском. Це було в долині Армагоса, недалеко від долини смерті. Місцевість між поховальними горами і хребтом Кінгстон була дика і недоторкана. А назви? Потік Армагоса. Суцільна насмішка, бо ніякого потоку там не було. Далі простягалося пополясте поле, безкрай простори, вкриті вулканічним пополом, серед яких чорніли обвуглені рештки дерев. Аборогени дали тій місцині таку назву, а довкола здіймалися дивні гори, червоні, бурі, зелені, схили яких відливали цими барвами через мінерали в надрах. Рослиності там не було жодної, навіть найменшої. У горах були отруйні джерела, насичені металами, що залягали надто близько до поверхні. Декілька шахт, де працювали приїжджі робітники, були розкидані навколо. У кожного з них, хто там жив, було улюблене місце для зустрічей. Був справжній салон, не якась там декорація. І танцювальна зала, куди час від часу заходили навіть жінки. Щоправда, не надовго... Навіть професійні танцівниці не приживалися в тих краях. А над усією пустелою нависала тиша, і все було залите сліпучим сонцем. Людина звикає до суворої природи і швидко забуває про цивілізацію. Голі сірі пагорби стромляються в бліде небо шпилями застиглою химерних формах лави. Розпечений вітер із свистом скочується з гірських схилів, вгризається в пісок, підхоплює піщинки і кидає їх на рівнину, де вони починають шепотіти одна одній. Тут панує пустеля. І саме сюди приїхав Фред Сміт. Принаймні, він назвався Фредом Смітом. Але, вимовляючи ім'я, таки не підвів очей. І ми відразу зрозуміли, по-перше, це не справжнє ім'я, а по-друге, що він новачок у вигадуванні фальшивих імен. Його очі були переповнені страхом, радше жахом, якому не було пояснення, який іноді виплескувався з темної глибини його душі, а потім знову зникав. Фред Сміт боявся пустелі і ще чогось, що залишилося в минулому. Його привів сюди страх, і той самий страх не давав йому очі. Піти. Він влаштувався працювати на червону шахту Бонанза. Працював на поверхні. Люди, охоплені страхом, не можуть працювати в самотній напівтемряві підземних галерей. Якось уранці на шахту приїхав Нік Крайдер, щоб познайомитися з новачком. Нік був помічником шерифа округу, що відповідав за цю територію, і був крутим хлопцем, яким і має бути людина на такій посаді. Я випадково опинився поруч, коли Нік розмовляв зі Смітом. «Новенький, так?» – запитав Крайдер. Сміт саме вносив щось до книги реєстрації, де фіксували час. Його рука тремтіла так сильно, що замість літер вийшла якась крива закарлючка. «Так, сер, відповів він, не зводячи очей із зірки, прикріпленої до Нікової куртки. «Звідки?» «З Лос-Анджелеса». «Чому поїхав звідти?» Просто хотів бути подалі від... від усього. Я нічого поганого не зробив. Просто там у мене не було можливості загартувати характер. А мені це конче потрібно. Я вирішив приїхати сюди і почати з нуля. Нік пильно подивився на нього. Погляд був холодний і недовірливий. Я перевірю. Якщо ти переховуєшся від закону, я все одно це з'ясую. І пішов. Я почекав, поки Сміт підніме очі і сказав: Я б не дозволив так із собою розмовляти, Сміте. Хлопці подумають, що ти боягуз, якщо ні, крайдер осідлає тебе, ще й пришпорить. А що я можу вдіяти? спитав Сміт. Цей чоловік поліцейський. Крайдер любить залякувати людей пояснив я. Більшість чоловіків це люблять і з тобою поводитимуться саме так, як ти сам дозволиш. Якщо ти поводишся як дворняга, що щомиті чекає стусана, то і отримаєш стусана, не сумнівайся. А в цих краях стусають швидше і болючіше, ніж деінде. Я думав, що підбодьорю його, але вийшло навпаки. Сміт продовжував працювати на шахті помічником обліковця – Крайдер приходив двічі і щоразу залякував його, відверто насміхаючись. Усі інші це чули і криво посміхалися. Потім залякувати сміта почали всі. Зрештою, він до цього звик. Жив він у невеличкій халупі за шахтою. Колись вона належала одному старателю. Старатель втягнувся судову тяганину з власником шахти і якось уночі його застрелили. Крайдер не особливо старався розслідувати вбивство. Очевидно, він був кимось підкуплений. Помічник шерифа, що відповідає за місце, де процвітають салуни і гральні притони, або має бути кимось підкуплений, або просто повним дурним. А Крайдер дурним не був. Якось у неділю після обіду я зайшов до Сміта, щоб трохи його підбадьорити. Але це було марно. Він сидів у своїй неохайній халупі, обхопивши голову руками. У спертій атмосфері помешкання змішувалися запахи людського тіла і кухні. Біля його ніг згорнувся в клубок якийсь приблудний пес. Судячи з вигляду, це був службовий собака. Але його дух давно зламали. Коли я ступив на поріг, сміт підскочив – а в погляді, спрямованому на мене, був виразний, майже панічний страх. Пес піджав хвіст і миттю заліз під стіл, звідки світився лише жовтий блиск його очей. «Дивлюсь, завів собаку?» «А, це ти?» «Знайшов пса кілька днів тому. Він біг вулицею, а хлопчаки ж бурляли в нього каміння. Мені стало шкода, от і привів додому». Я подумав про маленьке містечко, розкидане під пекучим сонцем, про його єдину запорошену вулицю, про хлопчаків, що починають говорити і лаятися водночас. Такий великий пес міг би і сам за себе постояти. Тоді ніхто б не наважився кинути в нього камінь, сказав я. Він кивнув, але якось байдуже. Я ще трохи поговорив з ним і пішов. Вийшовши на вулицю, злісно сплюнув у пилюку і спробував забути і його і собаку. Наступний хід у цій грі зробила велика Берта вона не була з тих дівчат легкої поведінки, що з'являються на танцях, і так само швидко зникають. Вона приїхала до містечка і відкрила таверну, яка стала серйозною конкуренцією місцевим ресторанам. Деякі з них закрилися, інші змушені були змінити кухарів. Крайдер спробував залякати і велику Берту. Вона вислухала його тираду, а тоді поставила на місце. «Слухай, базікало з бляшаною зіркою, я приїхала сюди працювати. Я чесна жінка. Раніше працювала в цирку і справлялася з ким завгодно, хоч з левами, хоч із слонами і не дозволю якому-небудь самозакоханому дурню лякати мене. Якщо тобі не подобається моя таверна, спробуй її викупати. А якщо ці кляті контрабандисти хочуть підм'яти під себе весь ресторанний бізнес і не хочуть домовлятися по-доброму, я можу і по-поганому». Крайдер прийшов до неї вимагати гроші за якусь ліцензію, відповідно до постанови окружної Ради, яку сам і вигадав. Але місто це не приватна компанія, з єдиним господарем. І Берта відмовилася платити. Я сам сидів у неї в таверні, коли вона побачила пса. Сміт тоді вперше вийшов у місто з собакою. З собаками вхід заборонено, відрізала Берта, побачивши, як Сміт підійшов до дверей. Він кивнув і вмостився на маленькій верандочці під навісом. Там було прохолодно, і мухи не залітали. Пес ліг у нього біля ніг. «Яєчню з шинкою!» – замовив Сміт. Берта поставила сковорідку на вогонь і розбила яйця. У цей момент пролунав гучний звук скавчання. Велика Берта і Фред Сміт одночасно підвели голови. Пес тікав вулицею, піджавши хвіст, а біля дверей таверни стояв Гаррі Фейн і, сміючись, жбурляв у нього каміння. Це собака Фреда Сміта, сказала велика Берта. Фейн зайшов усередину і вмостився біля стійки. Мені байдуже, чий це собака. Якщо я хочу кинути камінь у пса, я кидаю. Ти щось хотів заперечити, Сміте? Сміт, не піднімаючи очей, розглядав поверхню стійки. Берта на мить затримала на ньому погляд, а потім відвернулася до плити. Яєчня з шинкою для Фреда була готова. Вона підсунула йому тарілку, а Сміт поспіхом заходився їсти. Він хотів якнайшвидше піти звідси. Берта глянула на мене і знизала плечима. Тим часом пес повернувся з кавучічі. Він шукав Сміта, але боявся наблизитися до дверей ближче, ніж на відстань польоту каменя. Берта витерла руки фартухом і підійшла до дверей. "Іди сюди", покликала вона пса. Пес зупинився і уважно подивився на неї своїми жовтими очима. Вона взяла до руки шматок м'яса і стала підзивати його свистом. Тоді він наблизився, причому останню частину шляху проповз на животі, тихо скавучачи. Вона дала йому м'ясо і мовчки дивилася, як він їсть. Фейн зістрибнув із табурета і голосно грюкнув ногою по підлозі. Пес зойкнув і кинувся навтьоки. Фейн розриготався. Велика Берта повернулася до нього і сказала спокійним, холодним тоном. Якщо я хочу познайомитися з собакою, тоді не слід пхатися у мої справи. Це гарний пес. Його хтось зламав і навчив боятися всього на світі. Фейн перехопив її погляд і на мить розгубився. Зазвичай у цьому містечку він робив усе, що заманеться Він контролював продаж алкоголю і танцювальні зали. І, звісно, був заодно з Крайдером. «Не варто одразу так сердитися», – нарешті пробурмотів він. Велика Берта фиркнула і знову покликала пса. «Для собаки недобре бути поруч із людиною, яка боїться всього» пояснила вона Сміту. «Хто каже, що я всього боюся?» спитав Сміт, запихаючи в рот рештки яєчні, сподіваючись якнайшвидше з усім цим покінчити. «Я кажу», відповіла Велика Берта. Сміт кинув на стійку монету і поспіхом вийшов із таверни. Тим часом Велика Берта тримала пса за нашийник, не пускаючи його. «Ти залишишся тут, зі мною» сказала вона псові. «Цей пес – єдиний друг Фреда Сміта», – спробував втрутитися я. «Мені байдуже», – відповіла вона. «Я люблю тварин. У цьому собаці закладено багато чого, і не можна дозволити його зламати, навіть заради того, щоб урятувати людину від самотності». Колись це був добрий пес, але потім або загубився, або його вкрав хтось, хто не вмів із ним поводитись. Пес втратив повагу до себе. Його господар, певно, бив його тоді, коли треба було просто поговорити. У нього спершу з'явився один маленький страх, потім другий, і зрештою все це стало великим страхом, і пес звик боятися. «Тобі не вдасться його змінити», – попередив я, хоча її слова мене зацікавили. «Візьми, наприклад, Фейна. Цей пес боятиметься його до кінця життя». Фейн зареготав, Йому приносило особливу втіху знати, що його бояться і люди, і собаки. «Багато ви в тому розумієтесь», – презирливо кинула велика Берта. «Звісно, я не зможу здолати великий страх, просто розмовляючи з ним. Але я можу знайти його маленькі страхи і допомогти йому побороти їх, а тоді він сам дасть собі раду з великим». «Страхи сумнів?» Це всього лиш шкідливі звички, від яких можна відвикнути, якщо дуже цього захотіти. Велика Берта завела пса за стійку і почала розмовляти з ним. Говорила тихо, але владно. Пес тихо скавучав, ніби намагаючись їй відповісти. Вони все ще розмовляли, коли я вийшов із таверни. Наступного тижня я бачив пса двічі, і обидва рази він утікав. Я не застав Фейна закиданням каміння, але вдруге встиг помітити рух його руки. Камінь уже летів у повітрі. Фейн, сміючись, зайшов у таверну Берти. Я пішов за ним слідом. — Фейне, — сказав я, — залиш пса в спокої. Він зиркнув на мене з погрозою. — А тобі яке діло? Я сказав: "Залиш", — повторив я. Гляди, твій рідний братець чи що? — насмішкувато кинув він і штовхнув мене в ліве плече, а правою рукою потягнувся до кобури, захованої під лівою пахвою. От уж мить мій удар правою досяг мети. Фейн відлетів до стіни, збив табурет і гепнувся на підлогу. За мить він уже стояв на ногах, а в правиці його блеснула воронована сталь револьвера. Я був без зброї. У наш час люди вже не носять вогнепальної зброї постійно. В мене залишався єдиний, хай і мізерний шанс, жбурнути в нього табурет і таким чином збити постріл. Я вхопив найближчий табурет. «На сьогодні досить», – спокійно озвалася Велика Берта, навалившись грудьми на стійку. В руці в неї був обріз двостволки, і обидва стволи дивилися просто в живіт Фейну. Він опустив револьвер. У цей момент до таверни вбіг Крайдер. Як і слід було чекати, він став на бік Фейна. Мене оштрафували на 50 доларів і засудили до 30 днів умовного ув'язнення за порушення громадського порядку, напад і завдання тілесних ушкоджень. Вони також хотіли притягти Берту до відповідальності за збройний напад, але вона одразу зібрала речі і заявила, що готова постати перед присяжними в окрузі. Крайдер ледь не став на коліна, благаючи її забути про інцидент. Я вибачився перед Бертою і сказав, що ніколи не міг спокійно дивитися, як люди знущаються з собак. Вона знизала своїми повними плечима. Це має вирішувати сам пес, пояснила вона так спокійно, ніби розповідала про виховання дитини. Якщо собака постійно чекає стусана, завжди знайдеться хтось, хто його завдасть. Людина повинна себе поважати, щоб її поважали інші. І з собаками те саме. Пес лежав у неї під ногами, і здавалося, що він розуміє кожне її слово. Я сказав про це великій Берті. «А вже ж розуміє!» – погодилася вона. «Він дуже розумний пес. У цьому і проблема. Він занадто чутливий, але він усе одно здолає свій страх». Пес заскімлив, ніби підтверджуючи її слова. «А ти вже вигадала йому ім'я?» – спитав я. «Рик», – відповіла вона. біса савлучна ім'я. Краще б ти назвала його «Скимлик». «Ти, мабуть, хотів пожартувати», – насупилася вона. Але вийшло зовсім не смішно. Тільки за три тижні я знову побачив пса і фейна. Поруч ішов Фред Сміт. У його старанні підлаштуватися до співрозмовника було щось рабське. Він говорив надто багато і надто швидко. Я слухав його мляво, впіввуха. То було якесь плутана і довга тирада про стан його нервів і здоров'я. Він побачив пса перед дверима таверни Берти і покликав його свистом. Пес потрусив до нього через вулицю. Було видно, що він радий бачити Фреда. Та не встиг він дістатися і до середини вулиці, як просто перед його животом у пилюку впав камінь. Я глянув у той бік, звідки він прилетів. На розі стояв Фейн, і вже піднімав другий камінь. Фред Сміт зблід. Його погляд метався від мене до Фейна, від Фейна до пса. Я згадав, як Берта казала, що пес має сам розв'язувати свої проблеми, але я знав дещо про Фейна, і тому кинувся до нього. Мені було байдуже, що доведеться таки відсидіти ті 30 днів. Ми з Фейном давно мали з'ясувати стосунки, а тепер і в мене під лівою пахвою була схована зброя. Добре, наша суперечка триватиме стільки, скільки захоче сам Фейн. Але цього разу все вирішив пес. У першу мить він повівся так, ніби збирався тікати від Фейна, потім зупинився і трохи повагавшись загарчав. І це гарчання надихнуло його він кинувся до Фейна, і той з несподіванки випустив камінь з руки так швидко, ніби той був розпеченим. Коли пес відчув, що Фейн його боїться, він побіг ще швидше. Права рука Фейна потягнулася до кобури, пес припав до землі, готуючись до стрибка, і в його очах палав жовтий вогонь ненависті. Фейн глянув через плече, побачив відчинені двері салуна, і ще з у них. Пес стрибнув якраз у ту мить, коли двері зачинилися за фейном. Я глянув на Фреда Сміта. На його обличчі світилося змішане почуття, гордість за пса і сором за себе. Я зайшов до таверни і розповів про все це великій Берті. Сміт зайшов разом зі мною. «Він подолав свої малі страхи і тепер готовий боротися з великими», – спокійно пояснила Берта. «Скоро він остаточно одужає». «Дресерувати тварин не важко, якщо маєш терпіння і розумієш, що найсильніше у світі – це звичка». Фред Сміт нахилився до стійки і заговорив так швидко, що слова зливалися. «А ти можеш зробити те саме зі мною?» Ти можеш вилікувати мене від того, що зі мною відбувається, щоб це не було. Я буду як собака, робитиму все, що накажеш. Я віддав би все, тільки бути таким, як інші чоловіки, щоб мене поважали. Я так більше не можу. Велика Берта уважно подивилася на нього. "Тобі доведеться носити щось, що постійно нагадувало б тобі, що тебе дресирують, сказала вона. «Щось, що буде завжди з тобою, наприклад, рукавичку на правій руці чи щось подібне». «Я зроблю все», – гарячі вигукнув Фред. «Справді зробиш», – замислено мовила Берта, примруживши очі. «Я вийшов із таверни. Здавалося, їм двох було краще». Я задумався, а чи не змушує материнський інстинкт велику Берту втручатися занадто глибоко в життя цієї пародії на чоловіка, якого зламав страх і який тепер боявся самого страху? Приблизно за тиждень я почув чутки про нашийник. Казали, що сміт носить під фланелевою сорочкою собачий нашийник. Людина, яка розповідала мені про це, стверджувала, що це явна ознака божевілля. Я нічого йому не відповів. Але з Бертою поговорив прямо. А чи не більше від цього шкоди, ніж користі? спитав я. Вона знизала своїми плечима. Мало б бути щось, що змушувало б його думати більше про тренування, ніж про самого себе. Друг